На ВФН Аге, або, як вони його називають, Алоїзича. Він намальований, сидячи на нічному горшку квіточки зі спущеними штанами, дивиться в підзорну руру на схід, а на голові у нього трикутка, як у наполеона. І ти собі теж був запустив. Скільки разів тебе. Просити, ти зголи ті вусики і зачісуйся назад. Можеш собі запустити бакенбарди, як у Жоржика Ціммермана. Він каже, що його прізвище треба писати з двома Н. Але ти не думай, я з ним нічого і не збираюсь. Хоч ти того не вартий. А до приїзду ВФННАГ в місті була одна червона фана. Над резиденцією метрополичою сміху було, але впіймали якогось волоцюгу бездомного і кинули в цугунтер. А йому що? Є дах над головою і трохи юшки щоднини. Він зізнався, що якісь студенти дали йому гривню, і він прив'язав туфану до Христа над резиденцією. Драбина була, листівка випустили також і румуни, і євреї. Посилаю теж. Переклад із румунської. «Браття румуни». Сталася велика несправедливість. Узурпатор влади генерал Антонеску виявив слабкість невластиву залізному румунському народові. І під тиском канцлера Німеччини Домнула Гітлера і президента України Домнула Бандери віддав нашій захланній сусідці Україні споконвічні румунські землі Буковину і Бесарабію разом із суторумунським містом Чернауць. Гань баємо і страшна помста на його узурпаторську голову від залізних гвардійців, легіонерів великого румунського народу. Кров і залізо. Браття румуни, Буковинська когорта легіону залізна гвардія на день приїзду в Чернівці канцлера Німеччини. Гітлера закликає вас вивісити з вікон помешкань три кольори. Звитяжні стяги Великої Румунії Буковина – споконвічна румунська земля. Чернівці були, є і будуть румунським містом. Тряска Романі Амари. Триколорів Митрику в Чернівцях ніхто не бачив, але під час візити в ФНН, Алоїзича в Чернівцях я бачила кількох дядьків, які ще недавно ходили зі значками Залізної гвардії. Вони тепер щирі українці з тризубами на вилогах піджаків, у вишитих сорочках синіми і жовтими нитками. Носять з вуса. І по-румунському вже ніби й не вміють говорити, а лише по-українському києво-полтавським діалектом. Це сміх великий, цирк і комедія, але були ще листівки дуже дивні та цікаві. Українські якісь онуки Святослава. Українці. Пробив наш час. Наша нація, від якої пішли всі арійські народи, входить у свої природні права на панування над арійським світом. Ми, лише ми, Велика Українська імперія, має панувати на усіх євразійських просторах від Атлантики до Уралу. Що нам німці? Наші молодші брати, які перевернули в зворотний бік символ рухомого вогню – сонця. Ми повернемо цей священний символ – свастя – у правий бік. Ми увінчаємо весь арійський світ золотим тризубом. Ми проти Гітлера і проти Сталіна. «Українці, арійці, гуртуйтесь довкола залізних полків братства онуків Святослава. Ми разом здобудемо велику Україну від Атлантики до Уралу. Слава нації, смерть ворогам!» Ці хлопці Митрику ні до чого не закликали, але повітря в Чернівцях після їхніх листівок трохи посвіжішало. Не всі такі, як... далі щось густо закреслено. Бо справді, скільки можна бути чиїмось васалом, чи як воно називається, може, сателітом. Я не кажу, що нам треба із Гітлером воювати, хоча, далі густо закреслено. Митрику, я дуже скучила за тобою. Я би тебе всього обцілувала. А як згадають і наші ночі, то мені млість до серця підходить і шкіра сирітками вкривається. Якби я тобі. далі закреслено. Мушу тобі розказати, як приїжджав сам долю Гітлер. Його супроводжував наш губернатор і багато всяких чинів. Гітлер, віддає, їде в Москву на ту саму дефіляду, на яку й ти втік від мене. Словом, я виділа, як вони їхали від аеродрому до краєвої управи. Вулиці всі попередньо були оточені нашою поліцією, були і есесмани його, Гітлерові, в чорних піджаках. Усі якісь довготелесі. Тепер я починаю вірити там тим онукам Святослава, які кажуть, що то ми справжні арійці». Бо наші хлопці такі файні і показні, а ці німецькі есесмани, як дощові черваки, довгі і білясті, але були подекуди й файні німці, особливо один в уніформі лютфафи.